L'alioso Liitat V 92.6 ésguema. És del districte de Sant Andreu de Paomamat. Radio Trinitat de Bellelles. No Francesc és La primera emissora local dòsin notcturn i Música Electrònica de Barcelona. A 24 hores L'alioso Liitat V 92.6 és Anema. Sant Jordi continuarà omplint de roses les floristaries i de parades als carrers, però farà amb pitjors perspectives de venda. La situació econòmica no és immuna a la festa i des del sector de productors preveuen que els catalans compraran un 20% menys que l'any passat Ho atribueixen directament a l'increment sobre el comerç de flors i plantes vives que des del setembre passat obliga a tributar el tipus general del 21%, quan fins llavors s'havia aplicat el tipus reduït del 8%. El president del mercat de la flor i la planta ornamental de Catalunya, amb seu avi la Mar, Jordi Rodon, explica que, malgrat tot, les perspectives més optimistes apunten que es vendran uns 6 milions de roses durant la setmana del 23 d'abril. Hem fet un gran esforç per reduir el nostre marge i evitar així que l'augment de l'IVA repercuteixi en el producte i confiem que els nostres clients facin el mateix, apunta. Tot i això, i amb l'experiència de la darrera campanya de Nadal, des del mercat es dona part segur que bona part dels ossequis florals que feien empreses i entitats els seus col·laboradors faran un pas enrere. Per Sant Jordi no faltaran roses, però serà molt difícil que es puguin vendre totes. Insisteix i recorda que la flor i la planta no són considerats productes de primera necessitat. En qualsevol cas, Rodon assegura que des del mercat està tot a punt, Malgrat que la flotellada es manté a molta distància de la resta de productes, en els darrers anys ha començat a fer-se en lloc un lleuger i continu creixement de la venda de rosers, com a planta de test, especialment el roser de pitimini, de flors petites i dels rosers perfumats. És una nova tendència que tant es converteix en alternativa a la rosa clàssica com la substitueix, pensant en allargar-li la vida i posar-la al jardí a explicar. Més del 80% de les roses que es vendran per Sant Jordi seran de varietat vermelles. Jordi Rodon comenta que la Lovely Red, la Red Monarch i la Samurai pel que fa a la producció local i la Freedom per davant de la Red Naomi o la Grand Prix, es, eh, en l'àmbit de la importació es mantenen imbatibles malgrat els diversos intents per ampliar les opcions. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 99.6 de la FM, això és tot un poble, que us parla i acompanya, Ricardo Malabé, Susana Avila i Jordi García.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 Comencem parlant de la Sagrera perquè surt a partir d'avui al carrer amb la seva festa primaveral. La Sagrera comença avui la seva altra festa major. Amb l'arribada de la primavera els veïns d'aquest barri surten al carrer per disfrutar i compartir multitud d'actes culturals per a tota la família. Les celebracions estan organitzades per les associacions del barri. Tot va començar fa uns anys amb les activitats de Portes Obertes que organitzava durant el mes d'abril la parroquia de Crisrei, al carrer Martí Molins, número 43. I a Popac, Papa i a poc a poc hi van anar participant diferents entitats. Recorda Agustí Camps, membre de la Comissió de Festes de la Sagrera i responsable de la coordinació des de l'any 2006. Doncs avui tindrem l'oportunitat de parlar amb Agustí Camps, que, com hem dit, fa, forma part de la comissió de festes de la Sagrera. I és que, a diferència de la gran festa major del mes de novembre a la Sagrera, que té un programa d'actes molt més extens i repartit en un parell de setmanes, el que són les festes de la primavera de la Sagrera ocupen el calendari festiu del barri un únic llarg cap de setmana, a partir d'avui i fins diumenge. Les dates han variat cada any i la nostra intenció és mantenir aquestes com a bones, poc abans de la celebració de Sant Jordi perquè la gent les tingui més presents, diuen des de la comissió organitzadora. Sense pregó no hi ha festa popular com cal i, en el cas de les festes de Vil de la Sagrera del 2013, serà avui a les 8 del vespre a la 9 i va off, al carrer d'Honduras número 28. L'encarregat de llegir el pregó serà Ignasi Miranda, director de la coral Al Vall -Rasó, que aquest any celebra el 30è aniversari. El tret de sortida diu que en recau sempre en persones lligades al moviment associatiu del barri, a diferència del pregoner de la Festa Major, que sol ser més mediàtic. La gran majoria de les activitats programades són a l'aire lliure i gratuïtes. Oferim un oci diferent i al costat de casa, explica Ariadna Camps, presidenta de la Comissió de Festes de la Sagrera, que destaca la bona sintonia entre les diferents entitats del territori. Com que som un barri petit, estem tots molt units i aquestes dates serveixen per connectar els veïns, segons afegeix la mateixa presidenta. La programació que compta amb mig centenar de propostes inclou fires de productes artesanals, espectacles infantils, tornejos de ping-pong i hoquei. vals de tota mena, concerts de la plaça de Massades, exposicions i conferències. Entre els plats forts, explicarà-mos-hi ja una exhibició de circ contemporani a càrrec de la companyia franco-catalana Marcel Xes Drols de Femmes, a la plaça dels Jardins d'Els, dissabte al matí. És la primera vegada que s'organitza un espectacle d'acrobàcia aèria i serà molt espectacular. Tindrà un format de 20 minuts amb dues actuacions a partir de la màgia va firmar en Ramos. A Exacte, la solidaritat i té un paper cada vegada més important fins al punt que durant tot el cap de setmana hi haurà uns 20 punts de recollida d'aliments per als més necessitats de la Sagrera. Hem d'aprofitar que la gent surt al carrer per aconseguir la seva col·laboració. Hi ha temps per tot, per la festa, per conscienciar-se, ens diu Xavier Colomer, que és tresorer de la ONG del barri La Sagrera a mou. El també president de l'associació cultural i recreativa Juguem recomana el torneig obert de Catán. Un joc d'estratègia a partir dels 9 anys que organitzem dissabte al matí el centre cívic La Barraca, al car carrer Martí Molins número 21, i el qual cal inscripció i a la qual eh, la inscripció és gratuïta. Molt bé, doncs ara ens acostem més cap al nostre barri, eh, parlem de que han començat ja els enderrocs de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística S.A. ha començat a enderrocar dues de les casetes dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella per evitar noves ocupacions il·legals. Doncs tal com ens deia ahir el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, el senyor José Maria López, els enderrocs són fruit del conveni subscrit amb el Departament de Justícia de la Generalitat la setmana passada per tal d'executar l'enderroc que restava pendent dels pavellons d'habitatges que conformaven el perímetre de l'antic centre penitenciari de joves de Barcelona. Els enderrocs han convençut pels pavellons ubicots, ubicats al carrer Pere del Pugar número 3638, en concret el número 3, on es va produir un incendi fa mesos, i el pavelló número 4, on va marxar voluntàriament la família que l'havia ocupat. La pressió, la pre previsió és que demà divendres les màquines hagin acabat les tasques d'enderroc i aquest solar quedi net i tancat. La resta de pabellons, 12, estan actualment ocupats de forma il·legítima per part de terceres persones. La Generalitat de Catalunya, que ostenta la propietat d'aquests pabellons, està pendent que s'executi en breu l'ordre de desallotjament. Serà aleshores quan Barcelona Gestió Urbanística, S.A., podrà completar la resta d'enderrocs i condicionar aquest espai. Tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya consideren prioritari poder executar de manera urgent i coordinada aquests enderrocs per tal de garantir la convivència pacífica al barri de la Tritat Vella, i així evitar el risc de fractura de la convivència ciutadana i els problemes de salubritat, higiene i seguretat dins els pavellons. El conveni preveu que l'Ajuntament destini un màxim de 300.000 euros a realitzar els enderrocs des d'ara fins a finals d'any. L'objectiu de l'Ajuntament, un cop que finalitzi la destrucció dels pavellons, és que el districte de Sant Andreu, les entitats veïnals i el Departament de Justícia puguin acordar nous usos temporals i provisionals per a aquest espai a l'espera de que s'executi el plantejament urbanístic previst a ara cap a la Sagrera i hem de dir que s'ha trobat un cap de silè de marbre a l'entorn de la vila romana de la Sagrera. Durant l'excapació arqueològica que es du a terme a l'entorn de la vila romana del pont del treball digne, s'ha trobat un cap de silè de marbre d'època romana. El fragment escultòric es pot veure avui dijous, des d'un quart d'onze del matí al Palau de la Virreina, a la Rambla número 99, 99 Eh, Jaume Siuranà, tinent d'alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona i Josep Pujadas, responsable d'intervencions arqueològiques del Servei d'Arqueologia de han explicat als mitjans l'abast de la troballa. I ja anem tancant aquest primer recull de notícies del dia... Per informar-vos que la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix un taller de roses de Sant Jordi. La Biblioteca de Trinitat Vella José Barbero us ofereix avui a dos quarts de sis de la tarda dins les seves activitats infantils Lletra Petita, un taller de roses de, de Sant Jordi. Cadascú farà dues roses, una per regalar a qui vulgui i l'altra per obsequiar els usuaris de la biblioteca. Aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero. Tindrà lloc a la sala infantil de la mateixa biblioteca i cal inscripció prèvia. Molt bé, doncs aquestes seran algunes de les notícies que comentarem en el programa d'avui. També dir-vos, tal com us hem informat abans, que avui doncs, comencen les festes de la primavera a la Sagrera i, per tant, doncs, durant aquest programa us anirem dient quines són les activitats que es realitzaran a les properes hores. El que sabem ara mateix, una petita pausa, escolteu una mica de música, tornem tot seguit. Fins ara.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que us hem de dir abans de continuar, doncs, eh, que és el que ja ha avui per realitzar-se en aquestes festes de la primavera que es fan a la Sagrera. A continuació, soferim els diferents actes que hi ha previstos per realitzar en aquestes festes de la primavera de la Sagrera. Doncs ens acostem a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro número 1-3 eh, que a partir de les 6 de la tarda us, es fa, us oferirà un espectacle infantil. Es diu Un viatge sensorial i va a càrrec d'Elisabet Ulibarri. Són contes inclusius, adaptats per a nens amb necessitats especials. Ullí, tal i com us hem dit, doncs organitza la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I la mateixa Biblioteca La Sagrera Marina Clotet, una hora després, a la seta de la tarda, es troba que al carrer Camp del Ferro número 3 organitza la conferència La Lògica dels Valers, com funcionen, a càrrec de Torquell, capità del llot de La Sagrera, on es resoldren les preguntes del públic. Aquesta activitat està organitzada per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I tal i com hem dit abans, doncs una festa no seria festa si no hi hagués un pregó. I aquest es realitzarà avui a partir de dos quarts de nou del vespre a la nau Ivanov, que es troba al carrer d'Hondures número 2830. Es tracta del pregó de les festes de la primavera de la Sagrera, que anirà a càrrec de la coral al vell ressòl de la parròquia de Cris Rey, amb motiu del seu 30 aniversari. En acabar, doncs hi haurà un brindis de primavera i, tal com hem dit, doncs, aquestes activitats són organitzades per la Comissió de Festes de la Sagrera. El que fem ara mateix és una nova pausa i tornem ràpidament. Uh, fins ara.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ja hem de dir que l'escola Baró de Viver ha obert una sala de lectura i estudi per tot el barri de, de Baró de Viver. Doncs per part que ens en parli tenim a l'altra banda del fil telefònic a la directora d'aquest centre, la senyora Elisabet Aznar, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs és així, oi? Ja, ja s'ha obert aquesta sala de lectura. Sí, el passat dia 11 d'aquest mes, el dijous passat, vam inaugurar la biblioteca uh -huh. eh, amb els nens i durant el dia van fer tors, vam convidar els nens de l'escola Esperança, de l'escola El Caminet uh -huh. i aproximadament uns 300 nens van passar per la biblioteca eh, amb un acte de, de dinamització que, bueno, que girava al voltant d'un conte i de la dramatització d'aquest conte i, i a la tarda van fer l'acte d'inauguració per a les famílies i altres adults i representants de les diferents entitats i administracions, i a partir d'aquest dilluns, dia 15, ja, ja s'ha començat a obrir el servei de biblioteca i sala de lectura, uh -huh. que bueno, l'horari és de dilluns a dijous, de, de 5 de la tarda a 7 de la tarda. Uh -huh. És un servei obert a famílies i alumnes de, del barri, eh, majors de 8 anys s'hi venen sols i menors de 8 anys pues, acompanyats per les seves famílies uh -huh. Uh -huh. perquè bueno, heu aconseguit una cosa molt important que és que des de l'escola de Baró de Vivé s'ofereix un equipament de barri per sí. tot, tot el barri no? uh -huh. sí, bueno, nosaltres eh, som l'escola pública del barri i bueno, estem treballant molt des de la idea que som una escola oberta, anem enllà, més enllà dels murs de l'escola, intentem treballar molt amb les entitats i fer una, una estructura de, de treball en xarxa amb les entitats i serveis que tenen a, a tota la població infantil del barri i coneixem molt quina és la realitat. És un barri petit, amb molt poca població i que sovint doncs, els equipaments de qualsevol altre barri normalitzat per això, perquè és un barri molt petit, eh, doncs, no té... Uh, per exemple, una sala de lectura o una biblioteca pública. No? Aleshores, com a escola pública pensem que tots els nens i nenes han de tenir les mateixes oportunitats uh, doncs això de tenir aquests equipaments que d'alguna manera pues, tenen a veure amb, el, amb, el, amb la seva educació i, i amb la seva possibilitat d'obertura i, i que els marcaran no? després en el seu futur. Aleshores, com que no hi havia la biblioteca, no hi havia sala de lectura, vam considerar des de l'escola la possibilitat d'anar més enllà d'una biblioteca d'escola, no? que per nosaltres ja és molt important, ah, ja. uh, perquè bueno, la biblioteca per nosaltres com a escola a nivell pedagògic és com el cor a través del qual eh, trobem tots els, els recursos necessaris pues, per conèixer el món, per accedir a la informació i a la cultura. Però hem considerat que tots els nens del barri i les seves famílies haurien de tenir dret a, a gaudir d'aquest servei. I doncs, per això vam presentar un projecte d'acció social a l'Obra Social de la Caixa, la Convocatòria 2012, uh -huh. per aconseguir els recursos per fer possible aquest pas no? de, de biblioteca d'escola a biblioteca pública oberta al barri. A més, també heu aconseguit una cosa important, que és que aquest mateix recinte es dediqui a una escola de mares i pares. Sí, dintre del projecte d'acció social eh, hi ha dotze, dos àmbits de realització. Un és, és, és l'obertura de, de la biblioteca a, a, al barri i l'altre és la creació d'una escola de mares i pares doncs per totes aquelles persones adultes, a més de, de 18 anys també del barri, siguin famílies o no de l'escola, doncs puguin gaudir d'activitats Eh, formatives que, que els interessin. No? Uh -huh. Elisabet, bon dia, sóc Sona Vila, col·laborada al programa. Uh -huh. No sé si teniu ja previst un calendari d'activitats per a aquesta Escola de Pares i Mares de Valor de Viver? No sé si teniu sí. algun calendari. Pots fer un tastet? Sí, mira, l'Escola de, de Mares i Pares funciona des del mes de gener. Um, bueno, el que vam fer va ser una, una consulta uh, popular a les nostres famílies, i altres persones del barri doncs, que a través de, del boca a boca doncs, també estaven assabentades d'aquesta possibilitat i eh, bueno, vam recollir doncs, les aportacions de les famílies en relació a quines activitats, quins tallers, quina, quina formació necessitarien. I aleshores, bueno, a partir d'aquesta consulta es van establir eh, una agenda d'activitats eh, durant la setmana, que és la següent. El dilluns es fa informàtica, el dimarts es fa alfabetització bàsica, el dimecres el dimecres es fa artesania, en sentit ampli. Bueno, hi ha molts projectes dintre de l'activitat d'artesania. El dijous és treball corporal i el divendres és català. Uh -huh. I qui estigui interessat, eh, quins són els passos fer per, per apuntar-se? Sí, doncs només ha de venir aquí a, a l'escola Baró de Vivent. Nosaltres estem de 9 a 5 aquí a l'escola i bueno, poden passar pel despatx de direcció. Nosaltres tenim els formularis de, de, de preinscripció i de matrícula. En aquest cas ja serien de, de matrícula. I, i si no, si venen doncs, a partir de les 5 de la tarda trobaran a la responsable de la biblioteca que és la mateixa professional que porta a l'escola de mares i, i pares i també poden matricular-se amb ella. Uh -huh. Parlant una miqueta de, del recinte de la sala de lectura i estudi està formada per dos espais. Sí. Un espai de ficció format amb llibres i un espai de coneixement amb ordinadors. No sé si donar-nos cinc cèntims a la quantitat de llibres i les temàtiques que acullen aquesta sala d'estudi... Sí. I els ordinadors, eh, perquè quina és l'utilitat primordial? D'acord, mira, l'escola de mares i pares sí que algunes de les activitats es fan en el recinte de la biblioteca, però no totes. Mm. L'escola de mares i pares també fa servir els espais i els equipaments del centre de la mateixa escola. Per exemple, l'activitat d'informàtica es fa a l'aula d'informàtica de l'escola el dilluns a la tarda, que no està ocupada pels alumnes, per exemple. Mhm. Mm Um, i per exemple tot el tema d'artesania es fa a la casa de l'AMPA que és un altre espai de l'escola que permet molt més doncs, eh, fer aquest tipus d'activitats no? perquè dins de per exemple doncs, està previst fer un taller de cuina sí. perdó eh, sí. vam agafar un atac de tos un taller de, de costura, doncs, també tot el tema de les màquines de cosir i així doncs, no seria pròpiament a la, a la biblioteca Eh, pel que em preguntes de qui, eh, com està construït aquest espai de la biblioteca i quins espais té, sí que hi ha un primer espai, que és l'espai de, de text escrit, per tant, de llibres de ficció, en el què estan dividits els, els llibres doncs, per, per cicles i per edats. Hi ha un espai infantil de 0 a 3 anys, un espai pels nens de 6 a 8, que correspondria al cicle inicial, un espai pels per nens de 8 a 10, que correspondria al cicle mitjà, un espai pels nens de 10 a 12 anys, que seria el cicle superior, i després hi juvenil, que és per, per nens i, i joves, majors de 12 anys. Uh -huh. I després hi ha un espai també per adults. Uh -huh. I l'espai de coneixement és aquell espai on trobem ja llibres de, per accedir a la informació, al coneixement, que estan disposats en diferents temàtiques, tota aquesta estructura segueix la mateixa classificació decimal de les biblioteques públiques i de les biblioteques escorats.edu. En aquest sentit ens han assessorat les professionals del centre de recursos i ho hem fet de la mateixa manera perquè a la llarga la idea més es poder estar connectades en línia, en aquest sentit, la nostra biblioteca amb la resta de biblioteques i fer també un servei de préstec, Cada moment no ho no podem fer. D'acord. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... No, doncs pues agrair, agrair també que els mitjans que esteu cobrint les notícies i els esdeveniments del barri doncs, que, que ens hàgiu trucat perquè per nosaltres és important visibilitzar doncs, l'existència d'aquests dos serveis, d'aquests dos espais, com és l'escola de mares i pares i la biblioteca, doncs, perquè realment per nosaltres el és important és que es puguin es puguin visibilitzar i es puguin utilitzar no? per tota la població del barri. Uh -huh. Així que moltes gràcies. D'acord. Doncs, Elisabet, Aznar, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem doncs que aquesta biblioteca, aquesta escola de mares i pares, doncs tingui el, el seu ressò dintre del barri i que, evidentment, doncs, cada vegada hi existeixi més gent i que hi vulgui col·laborar, no? Exacte. Sí, això és molt important, tot el tema dels recursos que hem... Que hem pogut en els que hem pugut disposar aquest curs per engegar aquests projectes. L important és que de cara al curs vinent i d'altres doncs, puguem continuar disposant d'aquests recursos si no realment no sabem si podrem continuar amb aquest servei. Realment hem ha costat molt esforç. No Sota el tema de la biblioteca ha sigut un esforç impressionant també de les mestres i de la professional que, que ho porta uh -huh. i, i bueno, ens, ens sembla que realment pot ser una, una alternativa a altres activitats que, que puguin fer els nanos i les famílies, que realment té a veure amb una projecció cultural, de, amb un treball de prevenció a llarg termini i que valdria molt la pena continuar perquè està funcionant. Bueno, de moment portem una setmana amb la biblioteca oberta i venen molts nens a la tarda a fer els deures, venen mol, molts nens a consultar llibres, a fer les activitats doncs, que, que es proposen també des de la biblioteca. El que passa és que realment això nosaltres com a escola, més enllà de l'horari i no podem garantir si no tenim els recursos, en aquest cas de l'obra social de la casa i també del districte. El districte de Sant Andreu també ha col·laborat amb, amb, amb recursos humans i, i aleshores bueno, hem de veure de quina manera podem garantir la, la continuïtat del projecte eh, més enllà de, del desembre del, del 2013 que és fins a, on, fins a on ens arriben els recursos en aquest moment. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé i en tot cas ens trobem en una altra ocasió per continuar parlant de, de tot això. Molt bé, doncs moltes gràcies. Eh? Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu. Adéu. Doncs es tracta d'una biblioteca que fa poc més de vuit anys que va iniciar doncs, el seu camí i amb una línia educativa basada principalment en la participació i valors com la convivència, la llibertat, el respecte als altres i el sentit crític. Doncs ja ho sabeu, si pertanyeu al Bon Pastor o, o al, mateix, al mateix barri de baró de Viver, doncs ara ja teniu dos, dos equipaments més oberts, la biblioteca i aquesta Escola de Mares i Pares de Baró de Viver, de la qual ens en parlava ara mateix l'Elisabet Aznar, directora d'aquest centre. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè tot seguit el que fem és anar-nos-en de festa. Comencen les festes de la primavera i això doncs en tindrem ressò ara mateix. Fins ara!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 Molt bé, doncs ja, tal com us informàvem abans, amb l'arribada de la primavera els veïns d'aquest barri, els veïns del barri de la Sagrera surten al carrer per disfrutar i compartir multitud d'actes culturals amb tota la família i amb tots els veïns. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Agustí Camps que és membre de la Comissió de Festes de la Sagrera perquè ens en faci doncs, això, que ens expliqui com, de quina manera començarà aquesta festa de la primavera de la Sagrera. I el senyor Agustí Camps, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs era així, oi? déu nhi a partir d'avui tot un seguit d'activitats fins al diumenge, en què es claurà amb aquest, amb aquest esclat de, de focs artificials, però evidentment doncs, hem de fer referència avui, no? que comencen les festes. Avui donem el tret de sortida d'això mateix a, la, a les festes de la primavera la de la Sagrera, uh -huh. i bueno, doncs, com ja és tradició doncs Ve a ser doncs, una feita festa major per nosaltres i la tenim concentrada en doncs, un cap de setmana. Uh -huh. I ja ho convé ja ho dir, doncs, des d'avui fins a diumenge doncs, una gran quantitat d'activitats i, i de xerrades i de conferències. Uh -huh. Unes festes que no podrien començar d'una altra manera que amb el gran pregó que realitzarà el senyor Ignasi Miranda, que per tant hi ha una coral històrica d'aquí de, de la Sagrera com és el vell ressò, no? Sí, aquest any, bueno, de fet ja tenim la, la, la tradició, l'acostum, doncs, que per fer de primavera intentar, doncs, que el pregó o el pregoner sigui, doncs, una entitat del barri o una persona més, més, més nostre, més d'aquí, doncs, per tingui, doncs, alguna celebració especial o algun aniversari. I aquest any, doncs, hem, hem triat, doncs, la curada del vell ressò de la parroquia del Cris-Rei, que, bueno, que s'ha de rebre el seu 30è aniversari. Uh -huh. I el Solinari Miranda, que és el director, doncs, és el que es farà el pregó aquesta nit a la nau i la I això perquè la gent no ho sàpiga serà a partir de les 8 del vespre. Concluirà partir dos quarts de, nou. Dos quart de 9. Dos, dos quarts de 9. Sí, dos quarts de 9, a la, a la 9 i a la 9, al carrer Honduras, uh -huh. doncs farem, farem el pregó i donarem ja el tret de sortir d'aquestes festes. El que sí que és important és que el temps ens acompanyi perquè la gran majoria de les activitats són a la llera lliure i totalment gratuïtes, no? Sí, sí, la tradició que volem mantenir la febrera tant per Festa Major com per Primavera doncs és eh, que les activitats siguin totalment gratuïtes i, a més a més, bueno, a primera, doncs, aprofitar del, del bon temps i aprofitar doncs, l'espai i, i les passes que tenim. Uh -huh. I sí, clar, és un càntic d'estar pendent del temps però bueno, crec que no sortirem i de moment les tradicions no auguren no, no males astrogances i que sembla que funcionarà tot bé el temps i tot. Uh -huh. A més hem de dir una cosa important que és que aquestes festes de la Primavera de la Seggrera sense la Comissió de Festes de la Sagrera i sense les entitats, evidentment no es podria realitzar. no? És evident que alguna bueno, un conjunt d'activitats que volem en doncs, aquests quatre dies eh, s'han de fer doncs, amb el suport de, de tothom i per aquí passa, com he dit, sobretot de les entitats, aquest any penso que per mi hi ha ja veia que si son, arriben a les 35 entitats o col·lectius que hi ha una mascareta que participen en els actes d'aquesta festa. Mm. I després bueno, des de la Comunitat de Festes intentar doncs, coordinar-ho i, bueno, i, i que tot quedi doncs, enllaçat amb les infraestructures de les àrees i tot. Però clar, sense tots seria gairebé no dir impossible doncs, doncs tirar davant les festes. Mm -hmm. Doncs et passo amb la meva companya Susanna que també... Hola, bon dia senyor Camps. Bon dia. Però també, a part de les activitats festives, el pes de solidaritat també és més important de... cada vegada, cada any, i tenint en compte la situació actual. Quines activitats podem trobar aquest cap de setmana que siguin més solidàries o la gent pugui bueno. doncs, donar el seu granet de sorra? Bé, en la puja fiestes intenta estar una mica doncs, amb el doctor de que arribi tothom, i a través de la situació que -es, es mou, doncs es monten una sèrie d'activitats sobre de recollida d'aliments eh, en diferents punts del barri, també aprofitant diferents actes doncs, on sabem que a la gent es, es posen unes tàboles per recollir aquest tipus d'endidents. Eh, aquest any també faran per segona vegada, que es va començar primera, va ser per festa major, doncs és la segona edició d'un mercat d'intercanvi que es farà diumenge doncs, a, a la plaça dels Jardins d'Ells. Mm -hmm. I, sí, i bueno, tot una sèrie d'activitats que, que, bueno, que, ja dic, promoguts per la l'associació de segredes mou, doncs... Eh, intentem, doncs, que també tinguin cabuda les festes de la primavera. Uh -huh. És important està doble, doble vessant de les festes de la primavera, tant festiu com de solidaritat i d'ajuda dels més. I una de les activitats que personalment més m'ha cridat l'atenció, per un davant és una exhibició de circo contemporani a càrrec de la companyia franco-catalana. No sé si els ha costat molt portar-los cap aquí perquè facin bueno, la, la petita exhibició. Bueno, una miqueta sí, doncs, perquè és una cosa nova, una cosa nova que, doncs, que, que hem intentat fer-la. Teníem el nostre contacte doncs, per, per que poguessin venir i fer que tenia volen com a ciutat actuacions a nivell de, de per Barcelona i per, per Catalunya i això ha sigut ja més fàcil que, que poguéssin fer una petit tas del que fan ells doncs, a, a la plaça d'ells i bueno, estem contents, tot i que bueno, dic, per ser un acte nou ha costat una mica doncs, coordinar-ho tot doncs, a nivell de permisos i a nivell de tot, però bé, bueno, doncs, finalment hem aconseguit doncs, poder tenir una partida exhibició d'unes recobracies del de, de, de Porto Corea que es Són doncs, quatre nois estudiants de, de, de circ, una escola de circ de, de França i doncs, doncs una vegada llicenciats i unir-me amb la que he d'acabar doncs, comencen a ser actuacions. Mm -hmm. I també hem de dir una cosa important que és que l'Associació Cultural i Recreativa Juguem organitza un torneig de Catant que pertany a a un circuit d'Espanya, de, no? Sí, ja seria. Aquesta és la cinquena edició del torneig de Catan, que s'ha començat a fer a la Sagrera uh -huh. i aquest any, és doncs, la primera vegada, em penso que queden, tenint el guanyador tenim reservat una plaça per participar doncs, en el campionat d'Espanya d'aquest de, de, joc del Catan uh -huh. Però, també això doncs, fa doncs, que eh, s'hagi consolidat en la Sagrera doncs, aquest, aquest torneig, ja dic, són cinc edicions i, bueno, amb aquest recolzament o aquesta, com a respost, doncs, a que cada vegada se doncs, sent més important dintre del circuit, doncs eh, això, tenim una disposició d'una plaça pel guanyador del Campionat d'Espanya. És a dir, que podrem, en aquestes festes de la primavera, trobar activitats per tothom, no? Sí, sí, <laughs> per tothom, des si dels més petits si i més grans, perquè ja si paren el que tant, doncs a partir de vuit anys poden participar i no té límit, no? Uh -huh. I, bueno, doncs tenim valls, també volíem fer men, doncs, també al vall de dissabte a la nit, a la plaça Massades, en un ambient molt particular, uh, portem l'orquestra a la bandera del cotxe rojo, vull dir, creiem uh -huh. que és una bona aposta, és un grup que aquest any doncs, ha arribat a la a final dels premis en derroc, uh -huh. amb la qual tenim la, la, la gresca la xilomera garantida també doncs, per tot tipus d'edat i per tot tipus de públic. D'acord, doncs estarem pendents d'aquestes festes de la primavera i des d'aquí, des de la ràdio, doncs, anirem comentant també alguns dels actes que, que s'hi realitzin mateix doncs, aquí gràcies per parlar de, de les festes, vull dir, del ressòs important uh -huh. i vol bueno, convidar a tothom que doncs, participe de les festes amb, amb tot el que ja han dit, doncs en el pregó d'avui, el ball, el circ, eh, el dinar de germadou és tradicional que fem cada vegada doncs, el diumenge. Uh -huh. són moments d'estar doncs, de, de, junts i de, de, de gaudir del barri i, i esperem que quedar bon temps. Molt bé. Doncs el que sí que eh, et suggereixo des d'aquí és que ens acompanyis d'aquí a dos minuts perquè podem parlar amb l'Ignasi Miranda, que és director de la Coral del i Rassó, i eh, per parlar d'aquesta coral que ja ha arriba al seu 30 aniversari, doncs et convido que sintonitzis Ràdio Trinitat Vella i, per, i que escoltes aquesta entrevista. I a si en pot fer un petit tastet al seu pregó, de parlarà. Això. Ah, això mateix. Doncs ara, bona idea, doncs ara anem a escoltar ja què diu el, el senyor Miranda i, i aquesta tarda doncs ja, ja ens va venir i personalment. Doncs sí, vinga, fins ara. Vinga, gràcies, gràcies. a vosaltres. Adeu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és, tal i com hem dit, dos minuts de pausa i parlem amb el senyor Ignasi Miranda que és director de la Coral Alves Rassò so, que celebra el seu 30 aniversari i que serà l'encarregat del pregó d'aquesta tarda. Fins ara! Per tu Per mi I per tot el que hem viscut Els anys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 va com va porca misèria el que tenim ho aprofitem tant si és bo com si és dolent atrapem caiem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 com cal, i en el cas de les festes de primavera de la Sagrera, doncs serà a partir de dos quarts de nou del vespre a la 9 Ibanov, al carrer d'Honduras, número 28. L'encarregat de llegir el pregó serà Ignasi Miranda, director de la Corral al Vec Rassó. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Ignasi Miranda. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia a tots els oients. Molt bé. Doncs eh, el que ens agradaria que ens, que ens expliquéssiu és eh, doncs, què és el que teniu preparat per aquest vespre. Doncs per aquest vespre tinc preparat un pregó que, com sempre en aquests casos, combina tradició, perquè el pregó és un text molt tradicional, molt eh, poètic en el sentit de prosa poètica, molt artístic, i alhora també la novetat del tema, perquè cada any és un tema diferent el del pregó, i aquest any és una mica la música i particularment el cant coral, perquè aquest any se celebra el 30è aniversari de la coral El Vell Ressó de la Sagrera, que tinc el gust de dirigir des de fa més de 5 anys, des de finals de l'any 2007. I bé, encara que no sóc sangrenc de naixement ni de sang, sí que sóc una mica sangrenc d'adopció, perquè... Cada setmana, com a mínim, i algunes setmanes més d'una vegada, em desplaço fins a la Sagrera per als assajos, per als concerts i per altres activitats de la coral. Repassaré una mica d'història d'algunes corals que des de finals del segle XIX canten a la Sagrera. Parlaré de la nostra coral, naturalment, uh -huh. i d'algunes persones que l'han feta possible, com mossèn Oriol, que el cel sigui, o també els directors ha tingut eh, la coral, que són Jesús Franquesa, uh -huh. també difunt, Carles Soler, Marcel Martínez i, i un servidor. Uh -huh. I després, doncs, explicaré algunes de les meves sensacions sobre aquest bonic barri de la Sagrera. Uh -huh. No dic més detalls per, per uh -huh. no fer perdre el factor sorpresa del pregó. Perquè és una coral molt integrada al que és el barri, no? Sí, efectivament. Nosaltres assagem a la parròquia de Cris-Rei, a la qual estem vinculats. La parròquia de Cris-Rei, entrant pel carrer Martí-Molins, doncs té un gran capital social amb moltes activitats de grups humans, religiosos i també amb, amb compromís social a través de càritas parroquial i altres serveis. I, I nosaltres, per exemple, cada any... Tenim dos grans concerts, un el de les festes de primavera, aprofito per anunciar-lo aquest dissabte a dos quarts de deu de la nit, a la mateixa parròquia de Cris-Rei amb altres corals, bon algunes del barri com, com la coral del Sagré, i és aquest dissabte, com dèiem, a dos quarts de deu de la nit, i també tenim un concert per les festes de Cris-Rei, eh, per la festa de Cris-Rei a finals de novembre, on bon també hi ha, hi ha una petita festa de tardor al barri i nosaltres també al voltant de, de l'últim diumenge de novembre també cantem fem una actuació i després fem caramelles. Aquest any les van fer el dissabte dia 6, eh, tot just després de, del diumenge de Pasqua, i, i tenim doncs, tot, el que, tot el que és la xarxa, xarxa d'activitats de, associatives del barri molt, molt connectada amb nosaltres a través de la comissió de festes, la nostra presidenta, la Teresa Botines, la en moltes de les reunions i la majoria dels cantaires són sagrarencs, també. Uh -huh. mm -hmm. Bon dia, senyor i Miranda, soc Susana Vila, col·laboradora del programa. Hola, bon dia. Bon dia. Vostè abans ha comentat que el seu pregó de festes de primavera apel·lava els sentiments, a les sensacions de la música i de les corals. Sí, Vostè, què va pensar i què va sentir quan li van comunicar a la Comissió de Festa de la Sagrada que era l'escollit per donar, per llegir el, el pregó a 30 de, de les festes de, de primavera? Què va sentir? Doncs també una doble sensació. D'una banda, un, una gran alegria i un profund agraïment perquè es confiés en mi eh, per fer aquest pregó. I d'altra banda, també, una sensació de, de, de, de, de gran exigència, perquè jo no... Eh, no porto tants anys en el barri com altres persones eh, ni connectat amb el barri i, i alhora sent, sento la càrrega, per dir-ho així de representar una, una entitat que té 30 anys i que, i que té una gran presència en el barri i bé, aquesta exigència s'ha doncs, eh, convertit en un esforç aquest dia, aquests dies per preparar eh, el millor pregó possible per aquestes festes. Mm -hmm. No sé si s pot explicar una miqueta. Quant de temps ha trigat per escriure aquest pregó, si s'ha documentat, ha parlat, eh, amb què, què s'ha inspirat per escriure el seu pregó d'aquesta nit? Doncs m'he inspirat en diverses fonts. Eh, naturalment primer tots els cantaires que coneixen el barri m'han explicat coses sobre les corals més antigues que recorden, o sobre alguns capítols de la història de la coral, també sobre com va començar la coral. Eh, després també m'he inspirat en un llibre que s'ha publicat fa poc i, que, i del qual potser vosaltres heu parlat, eh, El quilòmetre sagrat, un llibre de Joan Pallarès personat sobre el barri de la Sagrera, on es donen també molts detalls sobre, sobre molts aspectes de la vida i la història del barri i, sobretot, també sobre, sobre les corals i la música, que és el tema específic que jo he volgut tractar. Després m'he inspirat molt a la meva pròpia vivència. Eh, jo quan els dilluns vinc a la Sagrera assajar, eh, tinc moltes sensacions. Acostumo a venir en moto, de vegades en cotxe. Eh, vinc normalment des de l'altra punta de Barcelona, altres vegades vinc de fora. I quan vinc tinc aquesta sensació, ho explicaré en el pregó, però, però només d'abans una petita part, que entro a l'Avinguda Meridiana a l'altura de Navas i segur que els oients saben de quina zona parlo. Llavors, la Meridiana, encara que s'han fet grans esforços urbanístics per millorar-la i renovar-la, i segur que s'han aconseguit, encara et dona una mica la sensació que és una carretera, no? I hi ha molt de soroll de cotxes i molt de trànsit. Però llavors, quan giro pel carrer Garcilaso i passo per la plaça dels Jardins d'Elx, i entro en el barri de la Sagrera, és un canvi radical en positiu, eh, amb tots els respectes per la Meridiana, l'estimada vinguda de Meridiana, però és un canvi radical en positiu entre la Sagrera, entres en un lloc diferent, tranquil, eh, amb les qualitats més positives d'un poble i d'un barri eh, popular, eh, simpàtic, aquestes sensacions que tinc també les intentaré comunicar en el pregó. Ja no dic més, eh? Serà tot, serà tot un homenatge al seu pregó, segurament, a la Sagrera... Sí, ho intentarem, perquè s'ho la Sagrera, eh, aquest, eh, aquest homenatge. Vaja. I també s'ho la coral Alveirassó, que sí. arriba el seu 30 aniversari. Arriba al seu 30è aniversari, efectivament, eh, i en aquests 30 anys han, han passat moltes coses. i Jo tinc eh, el privilegi de, de poder explicar algunes coses d'aquests 30 anys, perquè em toca des de, des de fa cinc anys ser el director i, i amb molt de gust ho faré. Efectivament, la coral Vell ressò, ha passat per moltes etapes, ha anat consolidant-se dintre de ser una coral no professional, ha anat avançant molt gràcies als meus predecessors, grans músics, entre ells el mateix predecessor anterior, el Marcel Martínez Bonifacio, un músic jove que està treballant i estudiant a Alemanya i que, i que ha fet grans coses com a organista, tota aquesta feina prèvia ha estat molt important perquè jo després eh, pugui seguir intentant millorar encara més la coral. Molt bé, doncs des d'aquí eh, convidar tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu, també de la Sagrera, perquè aquest vespre a partir de dos quarts de nou s'acostin a la nau Ibanov i que podran gaudir doncs, de la seva, del, del seu pregó. I com a final d'acte, la coral Vell Rossó cantarà dues, dues peces eh, per, per tancar una mica el, aquest acte amb, amb música coral. on doncs ens retrobem aquest vespre. Fins aquest vespre, molt gràcies bé. a tots, una abraçada. Que vagi molt bé. Adeu, igualment. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una pausa, però el que farem és comentar-vos eh, doncs, que tenim dues vies de contacte, una que és el número de telèfon, que és el, no, el 9-3-345-6454, i l'altra que si ens voleu fer arribar doncs, tot tipus de dubtes, que queixes, suggeriments, doncs, ho podeu fer a través del nostre mail, que és informatius.com. Eh, el que fem ara mateix és anar directament ja cap a la nostra eh, habitual agenda per comentar-vos alguns actes que hi ha preparats per als propers dies. Som-hi! Molt bé, doncs tal com us dèiem continuen les festes de la primavera de la Sagrera a les 6 hi ha l'espatacle infantil a la Biblioteca de la Sagrera a les 7 hi ha la conferència la Lògica dels Valers també a la Biblioteca de la Sagrera i a dos quarts de nou, al pregó de les festes amb el senyor Ignasi Miranda que tal i com ens deia fa un moment doncs celebren el 30è aniversari de la seva curada, el vell ressò i ara sí, ara anem ja directament a comentar-vos d'altres activitats perquè la neu Ivanov us ofereix masticació a partir d'avui de Patrick Kerman La neu Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui la representació de l'obra Masticació de Patrick Kerman per fer-vos una mica de comentari, doncs dir-vos que en un cementiri d'una petita localitat qualsevol i responent a la crida del ritual, amargeixen de sota terra uns quants éssers allí enterrats. Els morts reprenen amb dificultat i un gran desig la seva respiració, el seu moviment, la seva paraula. La memòria del col·lectiu del qual han format part els du a recrear la infantesa, les seves festes, danses i cants, les seves tradicions i litúrgies, la seva relació amb l'entorn rural. Es reconeixen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 gratuïta. La venda d'entrada es pot fer partir de l'entrada o una hora abans de la taquilla i aquesta obra masticació de Patrick Kerman la podreu veure a la 9, 9 a la 9, 9 a partir d'avui i fins diumenge de dijous a dissabte a les 9 diumenge a les 7 de la tarda. Més activitats, ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè sabies que es pot jugar escacs a la Biblioteca? Sí, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us convida avui dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts de vuit del vespre a jugar escacs. I si no en sabeu, doncs també t'ensenen a jugar-hi. I ara ens en anem cap a Sant Andreu. El Centre Cultural Can Fabra us convida a assistir a la propera conferència de Coneguem el món. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'oferirà demà divendres a les 7 de la tarda una nova conferència de Coneguem el món. La conferència aportarà el nom de Tres Tristes Tribus minories ètniques de la Índia i comptaran la participació del viatger Jorge Reverter. Al mateix dia es mostrarà una exposició fotogràfica al passadís de l'auditori. Més coses a comentar-vos, avui també es realitza, si vols saber què és l'Sketching, vine a la teva biblioteca. La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra acull avui, de 7 de la tarda a 9 del vespre al taller d'aprenentatge i demà a les 7 de la tarda sessió d'Sketching en Funk Tasmus Group, alumnes del taller de músics SM i al Biblioteca Trinitat Vella José Barbero dilluns 22 d'abril a les 6 de la tarda un taller d'aprenentatge i a dos quarts de vuit del vespre sessió d'esquetjim amb el Club de l'Escutxa. Hem de dir que les places són totalment limitades. I més activitats a comentar-vos, ens anem cap al cicle de música als parcs, una selecció que s'està realitzant en aquests moments la selecció de candidats. La convocatòria és oberta a qualsevol tipus de formació fins a un màxim de 4 músics, des de solistes fins a quartets, cantants o intèrprets de qualsevol instrument. Tots els músics han de ser majors de 16 anys i menors de 35. Podeu enviar les vostres propostes fins demà divendres. On ho heu d'enviar? Doncs uh, us ho ara mateix. El correu electrònic és musicaparks.bsn.cat Uh, més coses a comentar-vos, anem cap al segon certamen literari Club Natació Sant Andreu. El certamen és obert a tothom, sigui o no associat al Club Natació al termini d'entrega dels treballs fins al proper 30 de maig. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, dono les gràcies a Susana Ávila i també a Ricardo Malabé, que ha la part tècnica. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem, si voleu, demà per parlar d'altres activitats i d'altres coses relacionades amb els nostres barris.